але не встигає торкнутися й шапки, як випорський з рук Єреми, а він сам ледве не вилітає з сідла, вражений списом козака. Держ, збиває Огера і летить далі. Козак вибиває сідла ще одного шляхтича і знову розвертає коня, спрямовуючи його на князя, що встиг перескочити на Огера Джури. «Бережись, Єремо! І знову, кресонувши об залізну кольчугу, спис козака перед очима князя. «Кривоніс! Кривоніс!» – перелякано вишить хтось із рукодаєних шляхтичів, і туге кільце змикається навколо Вишневецького. Поволі відкочується, а там і залишає бойовище шляхта. Козацький літописець про бої під Махнівкою розповідатиме нащадкам так... Двічі і сам князь мало не положив голови своєї, бо за першим разом, коли наперла кіннотою на піхоту Кривоноса, що замок Махновицький добувала, тоді і оком, не змивнувши, близько тисячі війська польського трупом пало, і під самим князем коня забито. Кривоніс той розрух і бій побачивши, Припав з кіннотою з другого боку на допомогу піхоті своїй, де так сильно і несподівано ударив на князя. То знов на півтори тисячі війська княжого на тім плацу пало і самого князя Кривоніс сам замалим не зіпхнув з коня списом. Зазнавши поразки під Матнівкою, Вишневецький спішно відступив на Бердичів. Кривоніс поспішив на вздогінці за шляхтою, що тікала. Біля п'ятки повстанці наздогнали ворога і почали оточувати його. Та Вишневецький, зігнавши навколишню людність до случі, швидко навів мости, переправив військо через річку і знову відірвався від переслідувачів. Та ланить же, недолюдку, сердився Максим Кривоніс. Як в йон, так і вислизає з рук. «Нічого, Максиме, втішав побратима Гиря. «Прийде час і на нього!» «Не журіться, тато!» – заспокоював батько і Максимко. «Буде і на нашій вулиці свято, та ще й яке!» 10 липня повстанське військо підійшло до полонного. Місто було обнесне ровом з водою. Навколо нього тягнулися подвійні мури. Шляхта мала на 80 гармат, великий запаси поруху. Перед містом Ярема наказав вирити кілька рядів шанців. Протилежно від головного входу тилову стіну шляхта доручила боронити слугам-обозникам. Першої ночі козацькі увідачі захопили в шанцях сонного жовніра. Він розповів про сили захисників та їх озброєння, накреслив на піску систему передміських укріплень. Назавтра, рано вранці, коли ранковий туман густою паленою прикрив шанці, повстанці підповзли до першого ряду укріплень і захопили його, перерізавши захисників. Перелякана шляхта вночі залишила шанці і сховалася за міськими мурами. Сю людність було зігнано на мури. Під наглядом шляхти вона мусила поливати. Тих, хто штурмуватиме окропом і смолою, кидати на голови каміння, відштовхувати драбини, подавати гармашам ядра та порох. Максим Кривоніс наказав писареві написати відозву. Тільки ж коротко і ясно. — Ібо що так? — черкнувши кілька слів на аркушику, почав читати писар. — Друзі поляки, хіба ми не кревні брати? Навіщо ви помагаєте панам проти нас? Чи не краще буде, якщо ми будемо битися разом проти них? Гаразд, батько. Добре, схвально кивнув кривоніс. Перепиши Янику по польському двічі-тричі і віддай хлопцям, хай закинуть на мури. О півночі з мурів спустився один із слуг обозників. Ідіть на приступ завтра в четвер. Ми будемо вдавати, що відбиваємо вас, а насправді все кидатимемо мимо, не відштовхуватимем драбин. Міські жителі на Західному морі теж чекають вас. Тільки ж глядіть, братці, не забувайте, що шляхта за всіма пильнує, з кожного очей не зводить. Невдачі навчили її обачності. Будемо старатися приспати її пильність, пообіцяв обозник. В четвер повстанське військо рушило на полонне. За кілька сотень кроків від головної брами кривоніс вишикував кінноту, а на саму браму кинув піхоту сторонами. Загупали важкі колоди, вковані залізом стулки. А тим часом до північного і західного морю квапились повстанці з драбинами і арканами. Слуги-обозники і міська біднота закричали згори. «Гей, рабусі, підходьте ближче, маємо для вас гостиниць у кріпі смолу. Просимо вас драби до столу. Вухаті осли, чи не хочете смоли?» Думали хлопи горілку хлептати, а доведеться з в пеклі визати. «Хотіли хлопи жити без панів» а зосталися без штанів. Лізь ближче, бидло, коли жити набридло. З мурів донизу летіло каміння, колоди, мішки з піском, бочки з палаючою смолою, градом сипалися стріли. Йолопи безголові метушилися шляхточі, що наглядали за обозниками. Та ж Кидайте на голови, рабуся, мене на землю. Не поспішайте, драби прокляті, не витрачайте даром припасів.